Allah, Allah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 dobročinstva roditeljima, određeni način nečinjenja dobročinstva roditeljima, pojašnjava da ta stvar ne samo da je dobrovoljna, da čovjek može da čini dobročinstvo roditeljima, ko to učinima će se va. Ne Želi da nam pojasni s druge strane da što pokornost roditeljima, dobročinstvo roditeljima u velikom mjestu u islamu, isto tako s druge strane nepokornost roditeljima je veliki grijeh. U tom poglavlju imam Buhari, rahmetullahi aleyh citira nam hadis Ebu Bekrata, radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik, aleyhi salatu wassalam, kasao, želite li da vas stim o najvećim velikim grijesima? Ovdje znači imam opet jednu malu korekciju knjizi, ovdje je prevedeno, hoćete da vam kažem koji su najveći grijesi?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 ne pokornost, neposlušnost roditeljima, kaže pa je Allah poslanik nakon što je bio nagit, ispravio je se, sjeo i kazao je i lažno svjedočinio. Ovaj adiz, braćo moje draga, nosi u sebi mnogi pouke i poruke, mi ćemo spomenuti samo neki. Prva stvar,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 I onda dođem kući zaboravim sam šta mi je rekao. Alako stanik pripremi, a ljude koji slušaju tri puta im ponavlja. Hoće tore da vas obavije s tim o najvećim velikim grijesima. Zašto smo kazali da ovaj prevod udi nije 100% adekvatan? Prevod hoćete da vam kažem koji su najveći grijesi. Ispravno je prevesti najveći veliki grijesi. Ako tako prevedemo tada ispravno možemo dobiti podjelu grijeha u velike i mali. A i sami veliki grijesi nisu na istom stepenu. Jer Boži poslanji kaže, hoćete li da vas obavijestim o najvećim velikim grijesima? Znači, ima podjela grijeha veliki i mali. Ali isto tako veliki grijesi nisu svi na istuji da reči. To je veoma bitno, braću moja draga, da čovjek zna iz razloga, znači kako bi ona jednostavno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 jedna od osnovnih razlika između velikog i malog grijeha, ovdje je veoma bitno da čovjek zna kako bi na kraji krajeva znao da se riješi tih grijeha, jer muqmin musliman kako se može desiti da zapadne u grijehe, ali je pitanje kako se riješiti i očistiti od grijeha, zato je veoma bitno da čovjek poznaju ovaj podjele. Mali grijezi, braću moja draga razlika između malog i velikog grijeha, mali grijezi mogu biti oprošteni činjenjem dobrih dijela, kaže uzviš mi Allah innal hasenati yudh ibnese i ad zaista dobra dijela, brišu loša. Allah u kaže, boj se Allahama gdje bio i loše dijelo poprati dobrim koji će ga poprisati. Znači imamo mi tamo znate ono za Ramazan, koji isposti Ramazan, vjerujuću Allaha, nadajući se njegove nagrad bićemo ćemo uprošteni Ko posti dana refata, ko ovo, ko ono, ko obavi namaz i tako, koj, ko provede noć ledetru qadar u ibadetu. Mnogo je hadisa, vrću, moja draga, kojima se spominje oprost grijeha. Islamski učenjaci, ehli sunnet, kod džemata, kažu u svim ovim hadisima se misli na oprost malih grijeha. To je veoma pitno u tematici tako pristupiti. Ma čovjek Kaže, ko posti i razumiješ dan Arefata, bit ćemo oprošteni grijesi. Ajde, idim postim grijeh i čitavu godinu radi mu još što hoćeš. Ne, pod ovim pojmovima i ovakvim hadisima postavuje li sumjeta se misli oprost malih grijeha. Veliki grijesi, braću moja draga, mogu biti oprošteni i može ih se čovjeku taricati samo sa teubom i pokajanjem.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 Pogledajte ovaj hadis, Allahu poslaniku sallallahu alejhi nakon što ga je pitao učitelj da vas obavijestimo o najvećim velikim grijesima, pa je to pita i ponio tri puta, počinje šaš, sa širkom. Najveći grijeh koji čovjek može uraditi jeste pripisati širk Vzišnjem Allahu subhanu ve taala. Nakon toga Allahu poslanik odma na drugo mjesto stavlja nepokornost roditeljima. Sjetite li se tamo kada je Allahu poslanik upitan o najboljem dijelu kaže namaz, nakon toga dobročinjstvo roditeljima. U Kur'anskim ajetima, u suri Al-Isra i drugim Allah s.w.t. naređuje ibadet Allahu, nakon toga dobročinjstvo roditeljima. I tamo je znači dobročinstvo kada je bilo u pitanju dobročinjstvo, dobročinjstvo roditeljima odmah bilo nakon prava Allahu s.w.t. I ovdje u negativnom kontekstu grijesi, Najveći grijeh je grijeh prema Allahu, širk. Odmah na drugoj stepenici, na drugom, znači mjestu, jeste, jeste grijeh prema roditeljima. Što svakako, braćo moja draga, treba da ajde da kažemo da zainteresuje svakog od nas šta je to i na koji način se vrši nepokornost roditeljima u našem bosanskom jeziku. Znači, skoro pa ne postoji adekvatna riječ. Jer mi, kad smo govorili o dobročinstvu roditeljima, ovdje prevedeno pokornost roditeljima. Pa sam ja kazao da taj prijevod nije adekvatan. Adekvatno je prevesti dobročinstvo roditeljima, zato što to uvrata i pokornost onovi što ti naredi i činjenje dobročinstva u svakom pogledu. Pogledajte, pokornost, nepokornost. Dobročinstvo, mi u Bosanskom Jesku ne imamo riječ koja odgovara dobročinstvu, znači u kontra onaj. Ali to prevodi se nepokornost.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 Pa kada ukazivao na nepokornost roditeljima, također bio malo pogijet. A onda se, kaže, ispravio i kazao i lažnu svjedočinje. Kažu islamski činjaci, komentarišujući ovaj postupak Allahog poslanika, to izrazlo ga što u osnovi ljudska duša, ona koja duša je ostala na, na, na prirodi, ona bježi od čirka i bježi od nepokornosti roditeljima. Kao što ćemo vidjeti kod Ashaba, kod je Allah poslanih spominuo rijeđeni roditelji, pa zar kaže, neko može rijeđati roditelja? Ali lažno svjedočenje duša može tu posrnuti. Kada neko kaže, evo ta uzinka, trebaš ići svjedočiti lažno, proglutaš i, još ako rekneš bismillah, ne do Allah, i odeš prema džahennam. A znači nepokornost roditeljima, širka Allahu, to jednostavno u duši, Duša tu izbjegaje, ali lažno. Zato je Boži poslanik ustao, ispravio se, pridavajući tuj stvari dodatnu pažnju. Druga stvar, braćo maja draga, drugi hadis u ovom poglavlju. Pazite, htio sam noćas donijeti neki poklonni dio, ali eto, zaboradio sam ali na vezi možemo tražiti znači, nagradno pitanje pa ako neko odgovori možemo mu poslije da nesemo nagradu. Hadis drugi ovom, u ovom poglavlju, nepokornost, neposlušnost troteljima. Hadis od Varrada, čovjek koji se zove Varrad, pisar Mugire ibn Šu'bi. I ovdje je malo početak preveden, znači, ali može se to lesati. Dolazi Mugire ibn Šu'bi pismo od Mu'adji kaže Mu'adji, da mi napiši nešto šta si, šta si čuo od Božih poslanika. Pa kaže Varrad, pa mi je Mugaira ibn Šurub izdiktirao ovo što sam napisao, da je on to čuo od Božih poslanika. Pa kaže, Mugaira ibn Šurub mi je izdiktirao, čuo sam da je zabranjeno, pretjerano zapitkivati ili tražiti, zapitkivati ili tražiti rasipanje i metka da je zabranjeno i kile u aqal rekla kazala, najbolje prevesti ovdje znači, prilušenje nepo, neprovjerenih riječi, ali baš se i u nas u Bosanskom se kaže, rekla, kazala, kile, va, kala. Pogledajte, tri stvari je spomenuo Boži poslanik. Zašto je imam Buharija spomenu ovaj hadis u ovom Nagradno pitanje. Za knjigu, ako bude, ako će neko dobiti sljedeći punkt. Pazite, imam Buharija je imam. Emirul mu'mininu hadisu. I neće lahko hadis po jednu određenu poglavlju. Znači, poglavlja je neposlušnost roditeljima. Ovaj gornji hadis je jasno bilo sati zašto ga imam, Buharja tiro zato što kaže Božji poslanik Ošteljala, vas obavijeste u najvećim grijesima. Prvi najveći grijes širk, drugi nepokornost roditeljima. I lahko je svat što je ga spomeno znači u naslov. I šta je u drugom hadisu? Kaže varak, Piša Mugir ibn Shube, dolazim u Mugir pitanje od Muavije. mi napiši neki hadis kod od božjeg poslanika, pa kaže: "Piši, čuo sam od božjeg poslanika ali selat, usram se da zabranja zabranju je da čovjek pretirano zapitku je." Videćete, spominjemo šta je tumači ni ovoga zapitku, znači čovjek može mnogo zapitkivati kada u pitanju traženje novca od ljudi, da mnogo zapitkuje više nego što mu je potrebno ili da zapitkuje u nemu pitanja koju napretjeru ima Imate ljudi džigotji čekaj čekaj tranda što pita čekaj čekaj tranda što kako se svezuju pertle kako se odvezaju kako se mi sva drži kako se čisti kako gore dole znači pun pitanja pun neki šubi i pun nesnoča znači hadi se može tako svati ti puno zapitkivanja ili zapitkivanje i metka ili zapitkivanje šerijetskih pitanja znači preterano zapitkivanje druga stvar raspanjima metka znači kažemo virebni šube čusa božji posnika da zabranio i raspi Zna se šta je rasipništvo rasipniš, ime kao čovjek, pa i dijeli i metar svoj i troši ga ondje gdje nema koristi od toga. I na kraju kaže, vokal, Allah poslanike zabranio, rekla kazala. Što je Imam Buharija ovaj hadith spomenuo u ovom pogledu? Evo ovaj, brate, prvi, ide ga ruku. A ovdje u ovom prvom dijelu, kada se govori o preteranom, o misli se na rotav, znaš, Ne ti kaže da ti misliš. To sam ti, jer mi sad učimo da ima. ako ti potrebno ćemo mi reći to se, to jeste cilja. A ti sad reci, ja mislim da je tako. O, mislim da je to koliko mi je poznato, izranije samo. Dobro, dobro. za ovaj hadis, e, mislim, znači, kada, kada roditelj nešto traži od nas, uh -huh. da, da učinemo nešto što nije u koorizi sa, sa šarijatom, znači da, ne, u tom slučaju, znači da nije dozvoljeno petirano, znači, zapitkivati roditelja, suprostati da im pa se utome. Dobro Dobro. Znači, ovaj, Dobro, Kaži da vidimo, potpuno smo shvatili šta sve kod, detaljna nagrada i fino razmišljanje, Boga Kaže Kaži, ti. Zato što sve tri stvari mogu uzrebiti te od tebi. Miruši, mm. zadnji pokušaj. Možda vas ovaj, i ništa imete zbog što je naši imeta, na. narod, imajte preditelje. Sve to što ste rekli stoji, ali to nije ništa. Imam Buharija ovaj hadis se spomenu u, u ovoj knjizi još na dva mjesta. Ovoj je samo jedan hadis i jedan rivajet. Imate drugi rivajet koji je vjerodosljeno isto ovaj hadis. Ovako nije u Buhariji. Imate hadis u Buhariji gdje spominje Imam Buharija četvrtu stvar da je Boži Boslanik i zabranio nepokornost roditeljima. A neko će reći pa što onda ovdje stavio, što nije stavio namjerno i ciljano da se ti zapite, da ne nebude čitaš nako.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 Imam Buhari spomenu ovaj hadis zato što on ima drugi rivajet da je baš Boži poslanik kaže jasno, znači ove stvari koji ste vi rekli, one otprilike mogu se svatiti. ali islamski učenjaci kažu on ga je ovdje spomenu zato što na, u drugom rivajetu ima i doće nama, ako bude, čak ja mislim i brzo, ona je, kak se zove, zabranio i kaže Allahov posanik i nepogodnost roditelja. Pogledajte kako su islamski učenjaci pisali svoje knjige da neko ne pomisli, slučajno ima Boharije, to onako preskočio i zaborio sto posto, hiljedu posto, milijen posto nije. Znači, namjerno, ciljano je postavio tu stvar, znači, da bi mi, braći moja draga, o njoj razmišljali. Nećemo se, znači, dugo zadržavati kod ovog Hadisa i večeras, ako Bog imamo mnogo toga, a onaj, govoriti. Malo prije, Kako se zove, interesantno je takođe spomenuti, u kontekstu ovog ugledu sam ovdje jednu opasku, svakako lijepa. Kada kaže Allaho poslane i kono madisu, želite li da vas obavijesti? Također, islamski učinjaci s te riječi uzimaju da čovjek musliman treba da se interesuje. Šta je to veliki grijeh? Bože poslane, hoćete li da vas obavijestim? Hoćete da vas podučim? Iz toga islamski učinjaci uzmeju korist. Allah, jah i malo prije ruku, pa ćemo možemo postati pobota. Ja sam Alate ne gradiš, to razumiješ. Onaj, kako se zove? Čovjek treba da se podući. I ova tematika, koliko je pitna, najbolje nam ukazuje činjenica da su islamski činjavci kroz historiju pisali posebna dijela o kojima su sakupili šta? Velike grije. Koje dijelo je prevedeno na bosanski jezik, veliki grije si? Prevela, davno poslje rata, odmah, aktivno je islamska omladna štampala knjigu El Kebair, veliki grijesi od imama Ewebija. To je jedno od najboljih dijela koji je napisano u poglavlju Kebaira. I interesantno i treba, moja draga, da čovjek pročita to kako bi znao sutra kada mu se desi da određenu stvar treba učiniti u životu da ga to uff, da ja sam pročito Bogam kod imama Ewebija jasan hadis, da je to veliki grijeg. I ne smije se lako na to čovjek da usudi Jer veliki grijeh, definicija velikog grijeha, i tu smo zaboravili spomenuti, a tu je dobro da čovjek zna, islanovi činjaci žestoko razilaze šta je veliki grijeh i šta je mali grijeh. Ali jedna od nekih najprivatljivijih definicija velikog grijeha, velikih grijeh je onaj grijeh kojim se počinje od toga grijeha se prijeti ili dunjalučkom ili ahiretskom kaznom. Ili dunjalučkom ili ahiretskom kaznom. Svaki grijeh za koji se kaže počinje od toga očekuje ga kazna, takva ili takva ili takva.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 Nakon što smo kogodah pojasnili šta je to nepokorno usrotitelnogčent to a navodićemo kogodah ovaj na kraju predavanja i vidove nepokornosti rotitelima znači pokornu usrotiteljima je obugla ta sve što će ih uzneniriti. znači samo rekli smo unoj granici kada je staru koliziju s vjerom tu čovjek ne može da im se pokori izvan toga znači čovjek treba da im bude pokoran nakon toga imam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 Upitan je Alija radijallahu ta'ala anhu, kaže jeli li vama Allahu poslanik alaihi salatu wasalam dao nešto vama, u rodici Božijeg poslanika, je li vam dao njegovim, znači njegovoj rodbini, jeli vam dao nešto što nije dao drugima? Već od samog početka počele su šubhe, koje su do danas narasle kao onaj burć u Dubajiju, da je Božiji poslanik određenom broju asaba dao nešto posebno, što niko ne zna, neke tajne. Pa pita, ovaj čovjek kaže, je li vama Božiji poslanik dao išta posebno što nije dao drugim ljudima? Ja ali radijallahu honom kaže jasno, nije. I dođe danas neki filozof kaže jesno. On kao da nije znao arapski pa kaže nije, nije, ali kaže Osim onoga što se nalazi u koricama mojej sablji, ima, kaže, stvar koju ja prenosim od Božih poslanika, ali ja je spominje kao da je to osobeno za njih, ali ćete vidjeti kada pročitam ove četiri stvari, da se to odnosi na čitav ummet. Pa kaže, <tuh> je iz svojih korica od papir na kojim su pisale četiri stvari. Neka je Allah ovog na onoga ako zakolje i prinese žrtvu, neće mimo Allah subhanahu wa ta'ala i ne zakolje žrtvu, Znači, nekom nekomi drugom a ne Allahu subhanahu wa ta'ala neka je proklistvo na onoga ko krađe međe neka je Allahovo proklistvo na onoga ko proklinje roditelje i neka je Allahovo proklistvo na onoga ko zašto zaštiti ti ovdje je prevedeno pristupnika ali znači malo precizni prijevod je novotara četiri stvari I spomenu Allahu sani karih salatu wa salam u hadisu, ali znači za vidužnjima muslim, svakako nema uopšte onaj potrebi raspravljati njegove vjerodostojnosti. Pogledajte, po uglavlje, Allah ovo proklejstvo je na onog ako proklinje svoje roditelje. Praću moja draga, proklejstvo roditelja može biti na dva načina. Nažalost, sve li to ljudi ne zna što uzroku je da ljudi padaju u ovaj veliki grijeh da potpadni pod Allahovo prokletstvo. Bozhi poslanik kaže prokletstvo Allahovo neka je onoga ko proklinje svoje roditelje. I ljudi dođu i nesretno potpadu pod tu onaj pod tu zabranu. Zamislite potpaste pod zabranu Allahovo prokletsta.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 kada vidite kako se ljudi odnose prema ostavljanju namaza, kada se ljudi odnose, kako se ljudi odnose prema alkoholu, kako se ljudi odnose prema laži, prema gibetu, prema razgoličenosti, prema kamati, sve to obraćamo draga čini ko muslimani, ljudi koji se deklarišu kao muslimani. E to kažemo, čovi treba da изучи šta je veliki grije, da pročita otom i to, kako bi se znao sačuvati od toga. Pa kaže Je vas Allaho poslanik izuze u nadostalim narodom? Kaže nije. Osim onoga što ima na ovom papiru. Pa prva stvar kaže Allaho ovo proklijestvo neka je na onoga ko zakolji nekome mimo Allaha. Zašto vraću moja draga opet? Redu slijed isti kao i malo prije. Na prvom redu je širk. Zatlati žrtvu nekome mimo Allahu je širk. Nažalost nitu stvar ljudi ne znaju ne znaju ljudi šta je širk, pa ćete vidjeti kako ljudi svakodinu koji, nažalost, možda i, i klanjaju pije tvaka da u životu imaju dijela koje izvodi iz vjeri. Čovjek uzme tamo neke novine i čita, i čita horoskop. I on se na to oslanja, jednostavno kod je to Buhari i Muslime da su zapisali. Čovjek ode tamo kod nekog Marčionića ili nekog Siribana za i kaže: "Pazi, to to će se desiti gotovo", znači završena stvar. Ugleda neku macu, jedna maca kuda ćemo mora preko puta prići, prošla maca preko puta, vraća se nazad u likvec, idi kroz crveno, zeleno, kako ćeš sam ne vraći, tim putem proći. I razno razni znači vidovi sujevjerlja, vjelja, raznorazni stvari onaj koji su u koliziji sa načelima vjere, znači do te mjere da je I tako prošireno u masama činjenje harama i dijela koje izvode iz vjeri. Sihr, vjerovanje ono što govori gatar. Mnoge druge stvari, braću moja draga, znači, kažem, živimo u vremenu kada ljudi ne poznaju najosnovnija načela svoju vjeriju. Ibadet, braću moja draga, nije dozvoljeno činiti nikome sem Allahom.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 da prinose žrtve nekom drugom osim Allaho s.w.t. Druga stvar, kaže Allahu ovo na onoga koji krade međe. Imamo drugi vjerodostojan rivajet, Allah ovo prokriještvo na onoga ko mijenja međe. Ljudi nesvjesni prolaznosti dunja aluka, jednostavno spremni su da pomjeraju međe, pa makar to se radilo između njega i njegovog rođenog brata i koliko puta se dešava, jedan čitam na internetu, kaže, brat brata ubio, kaže zbog međije. Kaže, mi rekao, ženo, ajde da pročitamo, dole u ovom mogu. Kad dole stvarno je boslamska krupa. I tako, znači, ljudi se pobili zbog međije i čovjek brat ubio brata. Zbog međije. Zbog možda metra zemlje, kojeg neće nijon sasvom punijeti u kabodniti, onaj od kojeg je muzeo. Ali eto, nažalud, znači onaj prvo što to na Dunjavnuku nosi mnoge negativnosti, dolazi dosta puta do raskola, dosta, dolazi do svađe, ali je to, vraću moja draga, također veliki grijeh. Treća stvar kaže, Allah ovo proklijestvo neka je na onog ako proklinje roditelje. Proklinjati roditelje, vraću moja draga, proklijestvo roditelja može biti na dva načina, direktno i indirektno ova indirektna načinama je interesantni i bitni. Proklinati roditelje direktno, znači da čovjek toliko oslabi, toliko podceni njegovo srce da proklni svoje roditelje. U ovom avisu znači se tako žestoko prijeti da je Allahovo prokletstvo. Znači, proklijestvo osnovi znači udaljenost insana od Allahovog rahmeta, znači neke Allahovog proklijestvo na osobu koja proklinje svoje roditelje. Jer kako je moguće da čovjek zaboravi svo dobročinstvo koje su mu učinili roditelji i toliko se njegova priroda izopači da je spreman da proklinje svoje roditelje.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 Kada umri, ako se zna da umru na kufru i na širku, tada prestaje biti dozvoljeno doviti za njega. Jer gotovo, znači čovjek je umru, otišao e, kao nevjernik i završena stvar, više nije mi ni Zašto dovit? I došli su jasni argumenti u Koranu i Sunetu Božih poslanika, da čovjek koji preseli kao nevjernika za njega se više nije dozvoljeno doviti. Ali dok su ljudi živi, čovjek treba da dovi, da radi dobročinstva ljudima. Boži poslanik židovskih dječaka što je došlo na disu Buharije, na samrtnoj posteli, on kao presedni državi, on kao muž, on kao vojskovođa, on kao kadja, on kao imam, nalazi vremen da ga ode obići. U kojoj normalno reći, Allah ga prokleo, Allah ga ubio, Allah ga ponizio, da Bog da umro, da Bog da vaku. Nije to, kaže Allah poslanik, nije mu'min ba'an, nije mu'min taj koji prokline, nije mu'min taj koji vrijeđa. I ovdje baš, Mu'min ne može da vrijeđa nekog drugog mu'mina, a kamo li da vrijeđa svoje roditelje, koji su mu toliko hajra uradili u životu, koji su ga toliko zadužili, kao što je došlo prošli put, u nadizu da se čovjek ne može odužiti svojim roditeljima. Ne možeš mi se nikako odužiti, osim da ih nađeš u robstvu, pa da ih otkupiš iz robstva. Znači, ne postoji opcije. I kako može ljudska priroda da se toliko izopači onaj da čovjek, da čovjek, proklinje svoje roditelje. Ovdje, nakon toga ima Buharja Rahmetullah Jalih, spomenuo je onaj opet neke jadise koji govori o dobročinstvu, pa ćemo ih mi preskočiti, ako govoda je najvjerojatno sljedeći put prije sve te jadise koji smo onaj, preskočili, ali ćemo nastaviti baš sa, ajde da baš nastavkom ovoga, po uglavljenoj 23. strani, ksovanje roditelja, kako bi ga povezali sa ovim proklinjanjem i ovim direktnim i indirektnim proklinjanjem.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 Kejfe. Pa zar je moguće, kaže Allah u poslaniče, čovjek vrijeđa svoje roditelje. Kaže Allah u veliki je gre da čovjek vrijeđa svoje roditelje. On će tu pojasni šta je mislio. Ali oni po čini ne mogu da shvati, pa Boži poslaniče, zar može čovjek vrijeđat roditelje? A pa pogledajte, uzmite malo novine, uzmite, znači, ljudi, utiđite našim roditeljima, pa malo kad nas nema tu upitajte kakav je sinin pa ćeš vidjelj babo izvadi spisa iz kakav je sin. Nijes možda malo negdje i u prvom safu i, i svašta nešto, ali odnos prema babi i majci, tu babo, ima opaski veliki na ponašanje sinja. Pa kaži, a babo postanika nije se natovo se, od velikih grijeha je i da čovjek vrijeđa i psuje svoje roditelje kažu sobja Allaho u poslaniče, zar je moguće da čovjek vrijeđa i psuje svoje rote pa kaže Allaho u poslaniče, čovjek, kaže, vrijeđa drugog čovjeka pa on onda vrijeđa njegovu babu. I to je ono što smo rekli malo prije. Imate direktno vrijeđanje, imamo indirektno vrijeđanje. Čovjek toliko mora paziti na svoje roditelje, da sutra kada se s nekim svadi ili prepiri, da pazi da njemu ne kaže nešto zbog čega če on početi vriječati njegove roditelje. To je, braću moja draga, veliki grijeh. Veliki grijeh je da uvijediš nekoga pa on nakon toga uvijedi tvoje roditelje. Pogledaj koliko je mjesto roditelja u islamu. Da moraš paziti šta ćeš drugim ljudima reći da oni ne bi uzratili tebi tako što će ti vriječati majku i babu. Toliko je, moja draga, veliko mjesto roditelja u islamu. <coughs> Imamo isto drugi hadis u ovom poglavlju, znači skoro identičnog značenja. Kod Allah subhanahu wa ta'ala je veliki grijeh da čovjek izloži svoje roditelje tuđim vrijeđanjem, znači ili da on bude uzrokom njihovog vrijeđanja. Baš tako na način. Vi, vi znate kakav je danas žargon kod naših mladinaca Nažalost neka da momak koji dolazi u džamiju i možda dolazi na džumu ili možda su juči riziśli izišli iz neke mektepske pouke što nikako ovo ne znači vređanje mektepske pouke već je to vređanje ti dječka i vređanje njihovi njihovog kućnog odgoja je normalna stvar da djeca jedni drugima psuju roditele čak šta to je žargon to je znači neka skoro kultura da se ljudi toliko udaljili da nesjesno čini veliki grijeh I imamo, vraću moja draga, zadnji hadijs koji ćemo uvečeras ako Bog da spomenuti. To je kazna za neposlušnost prema roditeljima. Či vidjeli ste, prva stvar, govori se o zabrani nepekornosti, neposlušnosti roditelja, da je to veliki grijeh. I to ne samo veliki grijeh, da je to jedan od najvećih velikih grijeha.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 i ne idjeti u životu. Čovjek treba prvenstveno se preispita svoj odnos prema roditeljima jer su oni, znači kao što smo spomenuli neprestano, nakon prava Allah s.w.t. najveća prava ima i naši roditelji kod nas. Nažalost, rekli smo, ne nam se dešava da ljudi u društvu se lijepo ponašaju, imaju lijepo moral, imaju lijepo ponašanje, obilaze prijatelje, obilaze, imaju vremena za svakoga, ajde na kafu, idem na kafu, ajde na sastanak, idem na sastanak, ali kad babo nazove, dođi traži nešto rat, može li sutra, što baš ja, što nisam nog starijeg zovnu, imaš čerku, što ona ne dođe iz Austrije, što mora, mila, ja dolaz što i tako. Noćić, znači, daću moja draga, pravo rotilja je veliko, do te mjere znači da smo vidjeli da je čak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 še je Albani potvrdio radostom s ovog hadisa da je kazao Allahu Selam ne postoji jedan grijeh da je preči, da mu se ubrza kazna na dunjaluku sa svim onim što tada grijeh nosi od kazne na ahiretu od dvije stvari zulum i nepravda i kidanje rodbinskih veza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 Imate nešto što se zove draga, u šarijetu, prioritetnije od onoga što je ispomenuto. Imate u Kur'anu, tamo Allah Jelšanu kaže i nemoj reći svojim roditeljima uh. Dođi, nego odi tamo i babi šamar zvizni. Kaže, ali šta to radiš? Kaže, ja mu nisam rekao uh. Allah Jelšanu rekao, nemoj mi reći uh. Zvizni šamar. To se podrazumijeva, kada je Allah zabrani da vam rekneš uh, sve što je već u to ne treba spominjati. Tako i ovdje ovaj hadis, kako sa njim dokazati ono što ima Buharia želi. Ako Allah subhanahu wa ta'ala kaže jedan od najprećih grijeha zbog kojeg se treba ubrzati kazna insanu na dunjaluku sa svim onim što nosim ahir, to jeste kidanje rodbinskih veza. Ako taj grije kidanje rodbinskih veza je na tom stepenoj da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 Čak što ne smiješ uzdant, uh. Tako i obi. Ako je zabranjeno kidanje rodinskih veza, zamislite onda kako je zabranjeno, braću moja draga, da čovjek kida veze sa svojim roditeljima. <clears throat> Mi u nastavku, svakako ovaj adis također potvrćuje ono što smo malo prikazali kazali, da grijesi nosi sa sobom i dunjalučki jahiretski kazne. Nažalost, Živimo u vremenu, znači, razno raznih ubjeđenja, devijacija, kada ljudi jednostavno ne razumiju da gdje si nosi sa sobom ovo dunjalučki kaznik. Pa ono što vidimo tamo, zemljotresi, poplave, uragane, to ljudi tamo dovedu nekog stručnjaka, kaže, neke tektonske ploče se pomjeraju, gore dole vulkani, niko ne kaže, ovo je nastalo kao plod griješenja na lovu, spano tala zemlji. Ročima, draga, gdje si? Čuvěk će za njej biti pitan na ahireto. a listu tako, nosi, kao što je potvrđeno Kur'anskim ajetima, Adisma, Lokusa, Nika, Leserat Sram, nosi svakako mnogo negativnosti onoga koji čini na nadunjalog. Ja želim u nastavku naših druženja da spominem neke stvari kroz kojih se možda ogleda nepokornost roditeljima koji su možda Hajde, kažemo nekada nepoznanica nekom je od nas. Ne mora da je svaka nepoznanica, ali je lijepo da se napominimo tih stvari. Znači, kazali smo, nepokornost roditeljima je općenit pojam. Obuhvata sve ono što će ih a nije u kolizi svijenom. Ali evo nekoliko primjera da se pokušamo malo preispitati, vraću moja draga, u pogledu dobročinjstva prijavoditeljima. Pa, na primjer, vidjeli ste kada smo govorili, evo dole dolazi nam pobavlje roditeljska suza ređa je od Abdullah ibn Umara roditeljska suza je veliki grijeh čitoju je treba da se pazi, drudi u životu da nabijilo koji način on uzrokuje da njegov roditelj pusti suzu jer imamo također hadis koji je u ovom poglavlju i time se završavaju i ti neki hadisi onaj o kaznama iako sljedeći put imamo hadis o Duredu da kaže ali ono posljednik tri dove su primljene kod Allaha, ne postoji kaže nikakva sumnja, da li se te dove primaju. Dova masluma, to je malo pristo spomenuta stvar u hadisu, zulm nepravda. Allah dželešanu ne gleda u ljude, znači zulm i nepravda od koga god da dolazi. Kačemo draga lapsan i kaže mu Azibun Džeberu kada je krinuo u Jemen, kada budeš uzimao zekjat, kaže uzmi središnji stoku, Ili središnji dio i metka, ne mogu isplet na iskupljenje, na jeftini, uzmi sredinu. I mu kaže, a pazi se, zulm, pazi se, dove, dove ima zluma. Jer kaže, između mazluma i Allaha nema zaostvora. Dova ide direktno. Zato znači, zulm, zulm, nepravda, braću moja draga, čuvajte se, zulm, čuvajte se, nepravda. Na bilo koji način. Zato kaže Boži poslanjnik, znači, pogledajte, što kaže jedan šejh, šta je zajednička stvar za svetlije ove dove? kaže Lovsnik tri doveći biti primljeni u mimo uče s u to dova zluma dova musafira i dova roditelja šta je zajedničko za svetri ova insana i za te, za svetri ove vrste čovjek maznu na jednoj strani na drugoj strani čovjek musafir taj znači, je božji poslanik kaže njegova dove se prima i na trećoj strani dova roditelje. šta je zajedničko za sve ovu, za sve, za cetrojcovi ljudi a znači, te božji poslanik kaže Allah ne prima dovu koja izlazi iz nemarnog srca. Sve trojica ova ljudi dovi iz krušenog srca. Mazlom kad mu naneseš nepravdu, on kad ti ustane a Bibli na veći, kad on podigne ruke, on više njega ništa ne interesuje. On se žali svom gospodaru. I on, gotovo, on ne razmišlja više ni o, ni o Otavi, ni o sinu, ne razmišlja ni o čemu, on hoće da se požali gospodaru. Ta dova zato ide direktno. Isto mu Safir njegovo srce, ne ima u njemu kafleta. Zašto? Zato što on daleko od svoje poroci, on je garib, neđe putuji kroz, kroz kroz teške prijedjele, psihički, fizički, teškomu i zato on dovi, žali se svom gospodaru, traži od njega pomoć. Isto roditelj, čitav ti život falja, čitav život radi, čitav život odvaja od svog zalogaja da bi ti mogao ići u školu, da bi se ti mogao školovati, da bi ti mogao imati neku igračku koji ima čita tvoj kvart, i ti sutra odra, odrasteš i dođeš nepravdu roditelju. Njegovo srce, njegovo srce znači jednostavno, između njega i Allah nima zastor. Zato vraću, moja draga, u ovim imate tri dove neće biti odbijene, dova roditelja protiv djeteta. Imate dova roditelja za djete. Znači, obe dove se ne, ne, ne odbijaju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 Njiva doba se i u pozitivnom smislu ne odbija, ali isto u negativu. Ako uvrijediš roditelje i zaboraviš svo dobročinjstvo koje su oni tebi učinili tokom cijelog života, znači taj bezobrazlog se ne može uvijek tolerisati. Ako takav roditelj podigne ruke gospodaru, zna to ti kazni. Zato kažem, čovjek treba maksimalno se potrudi da pazi, da ne proizvede, da njegov roditelj zaplaći zbog njega. Maksimum. Također, braćuma draga, Čovjek treba da se pazi kada je u pitanju kodeks ponašanja prema roditeljima u pogledu onaj govora. Nađer še ono kaže, ne smiješ roditeljima reći ni uh. Uh. Kaže, roditelj, kupi nešto i uh, brate, što to da djela? Dok se rekao, uh, grijeh je. i donio, grijeh je. Kao da čovjek galami što ste to uradili, jesom li rekao da to ne smije tako, pa dok vi vatori, vi ostarili nikad u gore dole. To su braćom moja draga stvari koje ne smiju da patnju, znači, na pametni sanu kam ol' da ih kaže. Znači, osuran govor prema roteljima nikako. Znači, čovjek treba da poštoje svoje roteljke u pitanju komunikacije. Također, na mrkođenost prema roditeljima. To ono malo prije što imamo neke ljude koji su našalno društvo prepoznatljivi, lijepi, blagi, fini muslimani, ali kada odu u svojoj kući, kada odu svojim roditeljima, ta maska sa njegovog lica pada, a dolaze namrkođeni, dolaze ljuti, što svakako, broću moja draga, nijekom slučaju nije pohvalno. Također, čovjek kada komunicira svojim roditeljima, treba da pazi na kodeks ponašanja i priči, da ne prekida svoje roditelje. Roditelji, rek dvije, tri, znam, znam što ste ti reći, čekaj, sad ću ja tebi da tebi odgovorim. Pusti roditelj, završi. To je kodeks ponašanja sa svim ostalim ljudima, ka molica roditeljima. Nekad roditelj ponavi jednu priču, istu, istu deset puta. Šut. Nek priča, nek ponavlja. I ti ćeš isto tako ponavljati. Ako te Allah poživi, znači, da doživiš starost. Imate hadis, znači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 momku dosadio njegovu babu, ostario više, nekog da ne razumije šta god mu rekne sve naopako i poveo ga tamo negdje u pustinu da ga ubije. Kad je ga tamo neđe doveo, šta je sine? Kaže, babu, gotovo, dosadlo i ne možemo, sva porodica ne bila i zbog tebe. Kaže, lučio da te ubijemo. Pa sine, ubit, ubit. Kad je vidio koliko i sati, kaže, ako ćeš me već ubiti, odme kod nog tam kamena. Pa šta je bilo? A ovdje, ja je tamo. E tam sam, kaže, ja svog babu ubiju ubio ti svog babu. E, uopće tvoj. Tako tu ide, vraću, moja draga. Ako si ti dobar prema svojim roditeljima, znaj da će Allah svojim roditeljima počiniti one ljude koji će tebi, kad ti bude najpotrebnije, da će ti ih Da će ti počiniti svoje djece oko Boga da, da budu usamilostni prema tebi. Također, <clears throat> nerijetko se dešava da ljudi rješaju svoje poručne i probleme sa suprugom pred roditeljima što je svakako, vraću moja draga, suprotno od kodeksu ponašanje prema roditeljima. Roditelj ne voli u osnovi da zna da ti imaš problema u braku. A kam da zna da imaš i rešajaš pred njima. Znači, ako postoje probleme, čovjek treba da maksimalno te probleme prešuti, da kada roditelj odu, kada se zatvori sa svojom suprugom, znači da onda to rješava. Ali ja znam da se nerijedko dešava da mi te stvari činimo pred roditeljima. Također, Nepokornost roditeljima se manifestuje na način što čovjek govori o svojim roditeljima njihove negativnosti. Nežalost, znači, mi smo takvi da Allah sačuva, znači, poređenja, ali poput muha, samo idemo na negativne stvari. Dok čovjeku spominje što te, da je Allah u puti, brate, ne klanjaju, ne valje, ovakvi su, onakvi su. Znači, braću, moja draga, treba, znači, tu je prvo gibet gibetiš onoga ko ti je najviše hajra u životu učinio. Kako što kažu islamski učinjaci, nije isto gibet muslimana i u Isto tako nije isto gibet muslimana, ali nekaj pod navodnim običnog i tvoga babu. Babo je tebi učinio hiljedu puta kora je neki obični musliman. I sama činica da ti je više urađu, njegov stepen je veći i njega vrijeđa ti je veći griji. Da mi smo takvi, znači vidjet ćete kroz ovaj stvari. Ljudi se stide nekad kazati, ovo je moj babo, ovo je moja mama. Stidi se, zato što babo možda malo stariji, možda čovjek malo naget, možda hera ili možda nema bradu ili ovako i nako s babom. Nemoj krajđami, džamije, nemoj kraj da me neko ne vidi s tobom. Pa se to ne dešava? Ovo je moj babo, ovo moj baboka. Ma ja njega nosam ko malo vodi na tlanu čovjeća, on je meni džennet i džehennem. Znači, nismo imao te stvari, braću moja, drago, dozvoliš, šten dan priče iz tog aspekta. Moramo roditelje, znači, u zvijezde ukivati. Mi takvi, kažem, dok ti neko priđe, daj Allah uputi, brate, sad ima uvijek bi baš tako god imi rekneš ne prijataju. Ne nema, imaš ništa posebno da o njima i pozitivno spominješ. Da i Allah nagradi, brate, Čita život mi su na škola, šta god sam zino ka, dali su mi, gdje god sam želio da idem, u, udovoljili su mi, omogućili su mi si, da se oženim, napravili kuću, kupili mi ovo, kupili mi ovo. Toliko stvari u životu pozitivni i ti samo nani 3 ili 5 ili 10 negativnih stvari. Či čovjek se treba čuvati, braću, moja draga, takve stvari. Svakako je to onaj nepokornost s troteljima. <clears throat> Također, čovjek se treba čuvati nepokornost s tako što će uznemiravati roditelje donošenjem u kuću onoga što oni ne voli. To se nekada prije ogledalo u donošenju televizije. Stari ljudi, ja se sjećam, još sam ja relativno mlad, kada su stari ljudi se zakretali od, od filmova su ljudi smatrali da je to šetan, ispostavilo se da je to šetan i to onaj krupni, nije to mali neki šeki to je onaj debeli. Ljudi su to u početku su još srca bila čista od grijaha, ljudi su to prezirali. I mnoge druge neke stvari. A otel kaže se nemoj sine to da nastupit ću, nemoj sine to nabavljati, nemoj sine to. Znači čovjek treba, braću moja draga, da te stvari pazite također. Čovjek treba da pazite Kao što smo malo prije rekli da svojim ponašanjem ne uzrokuje vrijeđene roditelja isto tako da svojim ponašanjem bazi i na kredibilitet roditelja. Sutra kada oćeš u nato određenu aferu, nek ti napadnu roditelj. Jer mislite da je fino roditeljom kad mu kažu tvoj sin napravio aferin, enoga u zatvoru. On je krivni dužan. Ništa nije uradio, mora da se da se sakriva tam neđe po komšilu. Što? Sinu u zatvoru. Sin se posvadio sobim, sin ukrio nešto od komšiloka. Haj što se sin mora sakrivat, što se sin mora sakrivat, babo se mora sakrivat, ni kriv, dužan. Ko je ga u to gurnuo? Urnu? Gurnuo ga njegov sin. Kad hoćeš napraviti neki prijestup pazni, nek ti naupadne tvoj babo, da je to grije prema njemu. To što ćeš ti griješit i što će tebe ganjat policija i što se ti odgovora predalao toj drugu, nek ti naupadne i tvoj babo. Znači, reći moja draga, moramo paziti na kredibilitet svojih roditelja. Također, mnoštvo potrebština, znači nekada ljudi, kada odrasnu, jednostavno svoje roditelje, ajde ono kažemo, žargon nekako pritišću. Vidi svi položili vozačke, hoću ja vozačke. Ne može, sine, vidiš da je recesija, hoću ja vozačke.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 kaže Allah mi babo se kaže moj pati kaže nosi hlače pogati. nosi hlače kaže jedna kračanogavca jedna dužava. kaže a viče sine kaže neka de ti da da ti svoj isprat ovo maušilo znači živi znači stane tako do prline ku sedjeljama tako lijepo kaže babo se Allah mi pati sebi kad da kupi hlače nosi kaže poderane hlače na džumu Jedna nogavca kaže, Allah mi kraća jedna duža, kaži, babo, idi, uzmi sebi najskuplji odjelovovan. Ne, kaži sine, da ti središ kupatilo, da ti sebi središ. Da ti, kaži sine, sebi, kaži, okrečiš kuću. Pogledajte te babinog i pogledaj babini milosti. Če ondi babo gdje može, on će ti to učinit, a ne treba babo piti iskat. Više nego što može. Zato kaži, maću moja naga, ovih ovaj stvari, treba svakako pasti takođe, Nerijetko nam se dešava davanje prednosti supruzi nad roditeljima. Čovjek se oženi, žena mu zavede pamet, ništa, roditelji preko noći postaju naj, najgoriji neprijatelj. Dojučje bi bili najveći prijatelj od jednom najveći neprijatelji. To ne znači, broću moja draga, ne treba imati tine odnose prema supruzi. Ali supruza, supruga ima jedno mjestvo u islamu, roditelji imaju drugo. I roditelji imaju veće pravo od njega. I znate da ima predaja, da je Omer radi Allahu Anahu ono, kaže Ibnu Omeru, pusti ženu. I ima savršena stvar, razvodi ženu svoju čovječe, pokolnost roteljima. Iako u pogledu toga islamsi učinjaci imaju tumačenje, znači kada u, u kojoj situaciji da se čovjek i roteljima ko traži da pusti ženu. Ali pravo rotelja nikako ne smije da bude upitno. Žena, žena, uredučeno tvoja prava ne u isto biti zakinuta. Ali ne smiješ da mi se miješaš u moj odnos prema roditeljima. Ima svaki dan da im idem i svaki dan da im posjećujem i svaki dan da im nosim i da im crno iza nokata dajem. Znači, to ne smije da bude upitno vraću moja draga. Nažalost, kažem onaj kak se zove, svi vi znate da ovo ja sve što spominjem, ja nisam pao s Marsa. Ja sam iz Bosne i ovo sve što spominjem, spominjem primjere koje imamo mi na trijem. Također, na braćuma draga, čovjek napusti svoje roditelje onda kad im je najpreće, a to su pozdne godine. Znači, babo tvoj ne očekuje da vam plavo pomažiš. Gdje ti kući sebe, gdje ti kupuj sebi. Ali u onog momenta kada roditelji padnu na postelju, to je vrijeme kada je potrebno da čovjek bude uz njih. I ne smije se primijetiti na čovjeku da mu je teško. Da očekuje njovo smrt. Da bude vesel, kao što je onaj bio vesel kada je nosio onu svoju majku kokiabi i veselo pjevušio, govorići ja sam tvoja deva koja nosi, ne može poslustati nikako. Rođe, rođe, čovjek ne smije, braću draga, da roditelji u tim teškim momentima ostavi na cjedilu. Također, za postavljanje savjetovanja roditelja, Znači, braćuma draga, roditelji, iako imaju e, svoju, ajde nazovemo je svetost, imaju svoje veliko mjesto, ali isto tako kada napravi prijestup i prekršaj na lijep, kultura način, na najljepši mogući način da im se ukaže na njove propusti greške, iz ljubavi prema njima, kako bi se ako Bog dan zaštitili ahire, eh, na Ahiretu. Također, škrtarjenje.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 Na jednu stranu zgrade pitam svoje djete, djetije, sestra, kaže, ošla je kući. Ja u kući čekam dvije, tri minute, nema djeta. Ja se oblačim, alamit, trčim i zastepet se da vidim gdje je, šta je. Da nije se šta desilo, da i nije čuko, pripo, da i nije neko uzeo. Ona ošla do i pa se upet vratila tamo braći, tako. E tako isto naši rotiljci su gledali nas. I danas čovjek dođe, Allah vam otvori, risk otvarimo na faku i rotiljima. Do sam vam prije šest mesjeći sto maraka, bi mi bih da vam da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 Знаči znači, to su nam najveći prioritetu u životu braćo moja draga. Ne smijete nikada zaboraviti da da mu se ne može duš nikako, da su da je djelne pomaći svim nogama. Tako treba na narodte gledati. Također prigovaranje braćo moja draga, prigovaranje naučenom na usluzi. Prigovaranje pokuđeno uvjeri, a narod da prigovaramo svojim roditeljima. Tu je braću draga nešto što sam ja večera želio da spominim vezano o nekim načinima, na nepokornost, srediteljima. Sljedeći put ako Bog da događaj sa džurejiđom i govorit o nekim faktorima koji izrokuju nepokornost srediteljima i tijeme ćemo ako Bog da ovo Mubarak i blagoslovljeno poglavlje roditelja, njegovog mjestva u islamu, nepokornost, srediteljima, pokornost, završite. Molim Allah SWT da ono što smo čuli bude koristno za nas. Molim Allah SWT da nam lakša prakticiranje onoga što smo čuli. Molim Allah SWT da nas učrsti na putu istini. Molim Allah SWT da nam bude رجو المسلمانه ما جدي بي الى تري لا ذي لا اله الا انت